All right Men ta och laga in den nu Ja Ta Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till detta första avsnitt, detta pilotavsnitt av vår podcast Jag heter Leo Jag är Carlos Och vår podcast heter Carl podcast Precis Och vi har ju känt varandra sedan 1990 ja, vi går långt tillbaka ja. ska vi säga Det finns ett, ett lagfoto från BK Häcken från 1990 i alla fall Inte 90? Jag, Jag tror det är 1990 ja, Det var ju fyra år det fem, ja, men vi började eller? där. Ja. Tore skolan Kimpasad, de var ju enorm på den tiden. <laughs> så, så de var små mindre mindre. bandymål. Liksom. Ja, ja, och jag hängde mest i ribbstolarna för jag visste varken fram eller bak Och så det, denna, man kan väl säga att denna podcasten blir som ett möjlighet för andra att lära känna oss. Och jag tror också att vi kanske lär känna varandra mer. Genom resan som denna podcasten Om det är möjligt så kommer vi lära känna oss varandra ännu mer. Och, och, och vad det ska handla om, det är, det märker ni. Men vi kommer väl ha tre stycken fasta punkter och vi, vi kan väl ta dem när, när vi kommer till dem så att säga. Men det här är ett pilotavsnitt. Ett pilot... ja, ja, precis. Du det, du det, på... Exakt, ja, då blir det ett pilotavsnitt. Jag har läst på om detta pilotavsnitt. Det, det, det här är ingenting. Det här är ett avsnitt som kommer skickas ut för att ragga, äh, ragga sponsorer. Mm. Så, och vad publiken tycker dessutom. Men eftersom äh, ja, vi tar emot kritik vi kommer att ta en skit eller Vi kommer fortsätta ändå. så Det kommer bli som ett första avsnitt ja. ändå. Så det kommer inte skrotas. Det här kommer fortfarande. Men, men du hade läst på om, om pilotavsnitt lite. Någonting som jag inte vet. Som kanske inte heller vet. Men varför heter det just pilotavsnitt? Är det för att piloten åker först i ett plan? Det kan inte bara vara därför. Det kunde lika gärna ha varit lokförare avsnitt ju. För den åker, åker också först. Ja, annars hade de varit fega. Ja. Men ja, nej, det är så, så bra att det läst på om ja. det. pilotavsnitt... Det stod enbart för att många eh, sponsorer i eh, USA så ja det är också ett faktiskt en en fjärdedel av alla piloter går vidare och blir en serie sen det var, men det stod inget eh, var, också om, eh, varför det heter det. kan vi ta och reda på nästa gång. Och, min favoritserie ibland så kan det vara lite skillnad jag vet, eh, min favoritserie jag växte upp var i Beverly Hills 90210 alltså originalserien. Och i pilotavsnittet där så bor familjen Walsh i ett annat hus än vad de sedan gör i serien. Fast det förklaras aldrig och de har liksom inte flyttat mellan första, alltså pilotavsnittet och andra avsnittet. Men de jag antar att pilotavsnittet då spelades in såklart innan, innan det skrevs kontrakt för en säsong. Och så var de tvungen att byta hus. Och jag tror för övrigt att det huset som de sen bor i är det huset som används i Two och en halv Men. Jag är nästan säker på att det är det som de bor i där. Men så är vi i alla fall, det är historien om pilotavsnitt, jag som sagt, jag brukar inte läsa hela artiklar. Man läser ingressen där, sammanfattningen och snackar Precis, Wikipedia. och sen så är man expert i vilket fall, man fattar kontexten. Ja. Har jag sagt det, att jag, jag tycker jag är så lustig när jag säger att jag först trodde att, att det var en finsk kvinna som var väldigt allmänbildad som alla snackar om. Wikipedia. Wikipedia. Ah. <laughs> tråkigt. Ska vi gå vidare till vår första man säger, återkommande punkt? Vi tar den, vi tar den återkommande punkt. Ska jag, för, ska jag förklara den? Varsågod. Ja. Det finns ju andra podcastar som, som sponsras av företag. Och, och då pratar de lite om, om företaget i början och säger tack och så här för att ni hjälper oss. Vi är ju helt oberoende. Och vi har ingen som sponsrar oss. Däremot så kommer vi vi kommer istället att dedikera varje avsnitt till ett företag. Eller en person eller en organisation eller någonting som vi tycker har... Har gjort någonting så att de förtjänar att få programmet. Eh, och det blir olika varje gång. Och, och vi kanske enas. Om vi inte kommer överens någon gång så kanske vi delar på det. Och, och kör annan eller någonting. Vi se. Men vi har i alla fall enat som den första organisationen. Eh, så att det här eh, avsnittet dedikerar vi till Missing People Sweden. Som eh, ju, hjälper till att anordna skallgångskedjor. Och har hittat eh, flera personer. Nu senast så hittar de ju en person i, i sin egen... Eh, i den här personens bil I bagaget där Men ser de är ju väldigt duktiga Och jag har väldigt svårt att tänka mig att det finns något Ont att säga om den här organisationen Nej det kan kapas vara De, de, de kunde ju inte fått en bättre start Om de, de skapades i januari 2012 Och en utbrytad grupp Från en annan liknande organisation Sökarna Västra Götaland Tror de inte mm. Och ja så sagt, de, de kunde inte fått en bättre start mm. Och mycket publicitet Ja, jag, jag tänker att jag skulle gärna kunna tänka mig att, att, att gå med på något sätt. Jag vet inte hur man gör, men att man är med och, och, och går skallgång. Då, om det har du möjlighet att göra. Det finns på deras hemsida, så kan du på stor knapp, du kan inte missa den. Du bara trycker på den och så går du som frivillig, kan du gå som frivillig skallgång. Ja. Står det på knappen, så du kan inte missa den. Så det kan vi, alla som lyssnar, göra också. Du kan också göra det. Det kan bli ett uppdrag. Men det var, det var första punkten. Det var vår... Så vi dedikerade ett avsnitt till Missing People Sweden i alla fall. Vi tycker, om att, vi tycker att de gör ett jättebra arbete. Mm. Vad var din punkt? Nej, jag tänkte bara säga... För vi pratade ju förut om det som vi pratade om tidigare. Det med att de var övertända i publiken på Skavlan, tyckte vi. Ja, Och så det. pratade vi om applåder. Och så nämnde du det här när du var på... Så ska det... Nej, så ska det vara... Sikta mot stjärnorna. Små Ja, det, jag berätta Och det finns en rolig typ av applåder eller en typ av applåder som jag inte förstår alls och jag vet inte om det var så på små småstjärna men jag tror det var så på sikt med stjärna att när någon kommer ut och börjar sjunga säger att han ska sjunga The River, Bruce Springsteens mm -hmm. låt så kommer ju först introt då med, med musik och sen så börjar då artisten sjunga att I come from down on, down the valley where I you when you're young mm. ungefär där brister publiken ut i applåd när de vet på något sätt vilken låt det är. Känner jag den här typen av applåd? Ja, det är det så jäkla konstigt. Varför gör de det? För... Så, Åh det är den låten, vad bra. Nu, nu förstör jag här lite genom att applådera när du sjunger. <laughs> men visst, det är en jättekonstig typ av applåd. Ja, men tanke på att de visste där innan vilken du var. Ja, men ja, i vilket fall som helst. Så varför ska man avbryta den med en applåd? Jag vet inte om det var så i småstjärnorna. Och jag, det jag också tänker på, för när vi pratade innan så nämnde vi den här studiobanden som, som antagligen ligger bakom den här öletända publiken. Ja, jo, det ser, ja. Är den en som kanske drar igång de här applåderna? Två strofer in i, i låtar också. Jättekonstig typ av applåd. Vad jag skulle visa på att, det, på att det är en för, så att, säga, att man tycker det är konstigt för man vet exakt vilka låtar det som kommer. Hade det varit så att, att det var en konsert och, och, och de här applåderarna började sjunga, då det, det tycker jag kan vara en Men just under, under småskön eller vi på så är det nog innan, innan när, när, när artisten kommer ut, eller den här Average Joe kommer ut, uppsminkat, ser ut som Springsteen, förhoppningsvis, och bara sjunga. Då får han ju applåder. Och sen så är det lite tyst. Vilket, är det något stråkig instrument som du... Till exempel The Rapper. Ja, det är väl något munspel eller något? Ja, så. munspel. Ja. Så, och då, drar, då drar munspelet igång. Mm. Och sen så är det ju lite sånt intro. Och så börjar, äh, börjar artisten sjunga. Jag kan tänka mig att han, han bygger upp ganska mycket nervositeten. Ja, det kanske en sång. Och då får grej. han ja. applåder och ja, en, en våg i ryggen. Ja. Så det blir nog mycket lättare att... Och, köra igenom låten det, det, det kan nog stämma jag tror att han får en, en bra push där så. Det, det är min teori jag tror att man behöver det. för man, man står nog där och nervös. Ja. Ävenfall, jag var förvånad jag var en gång på inspelning av småstjärnorna för många många många år sedan och det är klart det är skillnad på, på småbord men de är nog lika nervösa mm. när, när man väl står där på scenen fall de inte fattar vad de håller på att göra ju, alltså, ju dummare barn desto mindre nervösa tror ja, jag. jag. Ja, absolut. Då jag hade har varit jävligt nervösa. Jag menar, jag har ju stått över knän här, du har ju spelat gott så. Men just när du kommer dit som säga, en, en svagbegåvad unge som inte riktigt ja, förstår vad de gett sig in på. De där och står kvar för en massa människor och blir utskällda. men <lad> <laughs> kanske. Ja, men jag tror att de, de, de, de tar nog det på samma sätt. De förstår nog inte riktigt riktigt att det är ganska stort att det ska äh... gå på tv och så. Och de... Men när du var på Småskärnorna och kollade, du hade förstått redan innan att det inte går på två sekunder och, och byta om från att vara Lisa till att bli eh, Baby Spice. Du vet när de går igenom röken ja, så klipps det ju såklart. Men så går ju inte inspelningen till, förstår jag. Ja, var det misslyckes eller du visste att det var så lite ja. misslyckande faktiskt <laughs> men uh, när, när vi kom dit så det, det var inte så mycket publik som jag trodde. De får ju att låta de mycket De filmar mycket. alltid på ett sätt så att det ser mycket ut. Också. Ja, så väldigt skickligt. För det var ja, som sagt, det var inte så jättemycket publik. Men de fick då låta så. Och vi hade ju genomgång med produktionsledaren antar jag att det var någon som tar hand om publiken och säger så här går det till. De kommer inte intervjua alla ungarna först och så skickar de in dem i den här röken och så är det ju lär man att uppehålla medan alla är bak och sminkas. Och sen så Uppträder alla en efter en mm. Ja, en liten bummer, jag kommer inte ihåg gammal jag var men jag trodde fortfarande nu mm. Att det var så att de gick in mm. <laughs> och så var det någon sån här jättefancy maskin som gjorde mm. det. ordning Men ja, det, det var ett lite, litet wake up call. Men det, det var kul, och väldigt intressant att se hur det faktiskt går till Blivet att du då kände en utav dansarna mm. Som var med var väldigt duktig och jobbar fortfarande mycket inom dans. Både på GoTA-kup och Partilikup och stora dansevenemang. Så det var väldigt kul. Men en annan sak, men just det är så mycket illusion med TV såklart. Ja, det uppfattas på ett annat sätt när man ser det. En annan sak jag har tänkt på, vad gäller småstjärnor, men framförallt eh, slagfestivalen. För ibland så är det ju, musiken spelas ju aldrig live på scenen utan det är alltid färdiga musikbakgrunder även om det är en trummis som sitter där på scenen ibland, mm. så jag han ju bara som en dansare eller vad man ska säga alltså enbart för synskull. men liksom när trummisen då som inte spelar slår på trummorna vad är det för typ av material på till exempel hi-hatten, man ser ju att det är inte en skumgummi hi-hat utan det ser ju väldigt verkligt ut, samtidigt som är det en riktig trumma så låter det ju så jävla mycket att det borde gå in i hans mikrofon för ibland så, så Kara är ju Trumnisan, ja, typ A under frängen eller någonting. Det där skulle jag vilja ringa upp någon och fråga, vad är det egentligen för typ av material? Och det får vi också ha en liten torring ja, kanske. Ja. Så, ja, vad skulle de kunna ha? Gelé? <laughs> <Just det. laughs> kanske något sånt. Men, att, Men kan, vi, kan vi helt plötsligt improvisera ihop en fjärde stående punkt? ta reda på. Det behöver inte vara en stående punkt mm. för det är kanske inte så att det är varje gång vi kommer på någonting som vi ska ta reda på. Mm. Men nu ger vi oss skölde uppdrag att till nästa vecka ta reda på hur det där går till. Men, men för, för att sätta lite scenen här jag vet inte om man säger så men jag sa så så kan vi berätta att vi, sänder, vi spelar in i Göteborg vi kommer från Göteborg och, och podcasten kommer väl på något sätt ha ett Göteborgskt perspektiv till skillnad från de flesta andra podcaster som jag har lyssnat på i alla fall som, som antingen är från USA eller spelas in i Stockholm av folk som bor i Stockholm men vi är Göteborgare absolut och, och vi delar gärna med oss av och erfarenheter och våra personligheter och så sån men vi låter det komma lite på en istället för att liksom på något sätt dra vårt CV här vi har kommit till den andra stående eller fasta punkten i vår podcast och den kallar vi för det här har jag velat säga hela veckan. Och, och bakgrunden till det är någonting som... I alla fall jag känner ibland att jag upptäcker någonting. Jag läser någonting som jag tycker är intressant. Jag, kommer, jag, jag tänker ut någonting som jag tycker är smart. Någonting sånt. Men jag vet inte riktigt vad jag ska använda det till. Och då börjar jag tänka och hoppas att jag får möjlighet att säga det här snart. Och ibland trycker jag in det i en konversation. Och det passar kanske inte riktigt och sådär. Men då finns den här punkten för oss båda. För att få utlopp för det här. att Nu är det fritt fram och säga det. Det kan säkert ibland vara väldigt intressanta grejer. Ibland kan det vara saker som man bara säger. Jaha. Och så går man vidare. Ja. Och då har jag ändå fått sagt det. men för... man har ändå fått sagt det. Ja precis. Som du nämnde så är det kanske någonting som då läst. några artikel eller någonting. Men blir det oftare. Ja jag hörde ett, ett, ett, ett skämt Eller någonting Det här vill jag gärna tränka ja. in någonstans ja, Det har ja. det, det jag lite oftare så brukar det, Mer än ofta så brukar det bli ett skämt för mig Men eh, vad, vad har du tänkt den här jag, veckan som, jag, jag är rädd att min är en sån här grej Som man säger och sen så säger du Jaha. Men det är i alla fall <laughs> <laughs> Den amerikanska rapparen eh, LL Cool J Du känner till oh, yes. Ja eh, Jag kommer inte ihåg jag hörde det här Men någon berättade för mig vad det betyder Eller vad det står för L Cool James. Vet du vad det står för? No. no enlighten me. Ladies Love Cool James. Wow. wow. Ja. <laughs> Ett av de sämre artistnamnen. När jag vet vad det står för. Det har jag, och det är en sån här typisk grej som. När fan ska jag säga det? Jo nu. Det är, ju ingen, det, det är väldigt sällan man pratar om honom. Så det ni snarare har väldigt tur just ja. nu Att ni får reda på detta Så Ladies Love Cool James och LL Cool J Är ju en rappare som eh, Rappar för tjejer mest Alltså han är ju inte Och det, det förstår man ju också När man, förstår, när man nu vet vad hans eh, artist namn ja, Han har säkert Så, en del eh, tjejer på sin koncert Och killen som är där för att hålla ner sina tjejer ja, Och han heter väl James då antar jag eh, Ja, det, det, det är det, ganska chatt den här, men det är ja. kan det bli. Ja, jo, men i har fall fått ut det, och det, det. det här är också sånt som ni väldigt gärna får kommentera på, på vår hemsida och Ni får väldigt gärna lägga in vad ni har tänkt den här veckan som ni inte har fått, fått utlopp för eller fått sagt i någon, ja. någon diskussion. Jag har gått omkring och tänkt på den här veckan. För jag fick ett brev den här veckan. Eh, som förklarar mig som lord. Jag har blivit ett Lord. Shit. Yes, jag äger en liten liten landyta i Skottland. Och enligt skotska myndigheter. Jag säger att jag är inte jätteinsatt i exakt hur byråkratin fungerar i Skottland. Men det här har i alla fall resulterat i att jag kan lagligt titulera mig som Lord Carlos Capo. Av en vad som jag skulle haft det här. Men i alla fall, jag kan, jag kan nu titulera mig som Lord. Detta det, det är ju en Group on Deal ah, ah. som har sålts. Det, det är ett, ett slott som heter Dunnans Castle som ligger typ, lite, lite nord, nordväst om Glasgow. Mm. Eh, där har ja, en, en liten landutrymme som, som är min. Jag får inte göra någonting på det, men det räcker. Men nej, Lord, det känns som anglo, anglo saxiska länder. Ja, det är, titlar och sånt där är mer viktigt där än vad det är här. Men då tänker jag, är det här en officiell titel om man säger på samma sätt som jag tror att istället för mister, om någon har, har är doktor alltså mm. i, i, i, i filosofi, ja, vad doktor, vad filosofi ja. doktor, så står det ju doktor istället för mister. Ja. Är det en sån grej att det kommer stå lord? istället för mister på dina eh, flygbiljetter till exempel. Det var precis som jag tänkte, tänkte på. Jag, har, jag, jag skulle ju varit in, eh, det borde det kommer jag göra till nästa vecka fortfarande att regna på flygbiljetter eh, att eh, jag kollar, om jag till exempel skulle flyga med Ryanair jag vet inte om man gör det på Ryanair men jag tror det, man får, man får välja titeln där om det står Lord för mm. förvannat <laughs> roligt då ska ju självklart roma in allt det mm. också det har varit jättekul, men jag, jag vet faktiskt inte. Men för det är också så i alla fall i filmer så är det ibland viktigt för den som är, om vi jämför doktor och Lord att, att den som är doktor vill bli eh, benämnd i och inte mister ibland kan man ju i filmer höra någon och säga, men mister bla bla bla Doktor, bla, bla bla säger då personen Jag tycker att du ska börja säga såhär När man nu benämner dig Mr eh, Lord. Lord Ja, Yes ja, det också, så, Om vi går tillbaka till box, det vänner Det hände också en gång när, när Ross var på sjukhuset När Rachel hade haft några, några sammantragningar Och han kommer dit och presenterar sig som Dr. Geller Och säger, cheften, Det betyder faktiskt någonting här <laughs> Och, du, och han var då eh, pa, pa, paleontology och han du, var ju ja. inom ja, dinosaurier. Ja. Ja, så att, nej men självklart om, om jag får möjlighet att, att använda Lord så ska jag ju självklart göra det. Och mm. Vi har fått hem både jag och min sambo vi har fått hem, vi gjorde det tillsammans vi har fått hem varsitt papper där det står Lord Carlos Capone Milding av Ja, den här, det, det måste vara ett område eller den... Jag tror inte att det är ett klannamn nämligen. Nej. Eh, såligt nog så är vi ju bara två av antagligen flera tusen. För detta, det, detta är ett projekt att restaurera, renovera detta, detta slottet som såligt nog förstördes ganska rejält av en brand 2001. Och detta är ju en fantastisk bra affärsidé. Absolut. För jag, vi köpte den här dubbeldilen för vi skickade över kanske, var vad var det, 300, 400, 400 kronor mm. och ja, man, man på hur många som gör det så kommer de, ju få, eh, ja, de kommer ha möjligt att renovera det ganska snart. Mm. Så det, med, med natiteln får vi tillgång och komma dit och ja, gå, på tor, gå på en tor till exempel. Vi, vi har tagit varit Skottland och vi ser väldigt mycket fram framåt och åka dit. Mm. Det kommer att bli väldigt kul att se. För när du berättar det så tänkte jag först komma att tänka på det här. Man kan ju köpa en tomt på månen kan man göra. Och man kan också på något sätt köpa så man får ge, ge namn åt några stjärnor. Här hundra, ja, ju, Men där får man ju ingenting för det. Liksom, vad fan ska jag göra med lite liksom, tre kvadratmeter land på månen och det är ju inte så att pengarna som jag liksom, pengarna går ju inte till att restaurera månen jag ska eller? bygga ett hus där tänker. Ja. Jag. Ja, men liksom, den, den här grejen är en bra grej pengarna går ju till något bra ja, ja. <laughs> ja men swimmingpoolen ska jag hitta på min egna flagga och sätta lite dit den om den står där om den viftar så är om det, den viftar ja. Ja. precis jag tror det var så som sa laven fri så den fladdrar fortfarande. Ja. Nu ska vi inte tala illa om Lansson. Sade läns. Honom kan vi ta kan vi tala illa om. Nej så ska vi inte göra det för man ska inte prata illa om dem döda. Ja. Visst det var inte länge sedan. Nej det var inte länge sedan. Vi, ja, vi kanske får göra en dedikering till honom nästan. Ja. Ja. Vet du förresten vad den näst första man heter på månaden? Jag vet inte, kom bara så ner. Ja, ja visst. Okay. Men sen var det en en stackare, den tredje man. Ja, jag vet. Han heter, heter han Collins? Ja, Collins. Ja. Michael Collins. Ja. Jättesynd av honom. Ja, faktiskt. Han, jag, han är ju lite lik, det som jag vill prata om om du och jag. Han som kom två i det här ovestloppet alltså, ja, 1968. Vad heter han? Han heter Peter Norman. Norman. Samma namn som ministern Peter Norman, fast det är den australiensiska. Ja, men också så här liksom En av tre som gör någonting väldigt stort Två kommer alla ihåg Bas Aldrin och, och Neil Armstrong Den tredje kommer ingen ihåg Vad var, var, var de två hette? Det var Tommy Smith Och John Carlos Kan ha sagt fel på en fall? OS 68 Där ja. de två uttryckte sig Mot ja, Mot förtrycket av svarta ja, exakt. Ja, exakt. Genom att knyta näven över huvudet På prisbordet. Ja och Peter Norman där var med. Han hade en pin. De hade alla tre likadant pin och han liksom stödde dem. Och sådär. Och slog australiensiskt rekord som står sig än idag, 30 plus år senare. Det är stort. Det är stort som fan. Och han är inte heller någon som någon vet. Och det gick lite dåligt för honom om han blev alkoholiserad och råkit ut för någon skada och var nära och tvungen att han sitt ben, det klarar sig och han dog 2006. Ja, det värsta var, var du var vi pratade om vad du berättade under OS i Sydney 2000. Ja. När alla australiensiska medaljörer eller vad det guldmedaljörer Nej, medaljörer. Medaljörer. Levande medaljörer. levande medaljörer fick skulle få äran att springa ett äror mm. vilket självklart ska för det är en, en OS-medaljör det är något jättestort. Ja. Och då skulle få ta, skulle få ta ett ärovarv inne på arenan. Och han blev inte tillfrågad. Nej, han, blev inte, han blev liksom bortknuffad efter den prishermonin. Fyra år senare så hade han ett tiotal gånger kvalificerat sig eh, tidsmässigt för att, att, att vara med i OS 72 i München. Både på 100 meter och 200 meter. Och för att slippa och ta med honom så skete de att ta ut ett sprintlag överhuvudtaget av Australien. Det är helt ja. sjukt vad de faktiskt pissade på honom. Ja, och under den tiden, då var det, ja det fortfarande fanns förtryck mm. mot svarta, men 30 år senare mm. så kan man ju tycka att, nej vi kanske ska släppa mm. Mm. Mm. det. Det bara blir gammalt. Ja. Ja, när, när, när antagligen, eller om det hände efter, jag tänker på, på skridskåkan. Ja, just det, han som i <laughs> som alla, alla rammlar, det här de där, handla, ja. Och jag vet inte om det, om det hände efteråt, men om till och med han skulle få komma in. Nu, kan, nu ja. kanske det är skillnad på vinter, men om, om han hade fått vara med och springa där eftersom han tog guld under ett vinter. -ord. Ja, just det. det var nog... Ja. Men då han hade antagligen fått springa ja. inne också. Och ja, det är en större fråga om han skulle göra det. Han hade, nej, på hemmaplan så hade han säkert blivit hyllade vi, Visst tog han sig vidare till den där finalen på liknande sätt? Ja, en massa som ramlade och han lyckades komma in. I semifinalen vet jag att han ramlade i kvartsfinalen vet jag inte. Men jag vet att han i semin och i finalen ja. vann. Ja. För, att, för att... Han var så vann. dålig så han var långt efter att klara den där kraschen. Ja, han han förutsåg det. <laughs> Nej, Jag tror han... Jag förstod rätt och har läst vidare så... Så la han skridskorna på hyllan efter det. Han ja. kunde inte toppa det. Han kunde inte tappa det. det ett OS-skull. Det är fantastiskt. Du för övrigt har ju haft på dig en OS-medalj. En OS-medalj OS jag på mig, ja. Håkan Dahlby, silvermedaljör i dubbeltrapp heter väl. Dubbeltrapp, dubbeltrapp. Ja. dubbeltrapp. Man skjuter alltså två stycken ledduvor åt gången. Nu ser du in den här stora slåndom. Det var ganska stort, tyckte jag. Ja, ja, ja det, jag blev jätteavgud ja, när jag såg den bilden på Instagram. Det var nästan så packa väskorna upp dit och jag ska, jag ska också ha bomben mig den här medaljen. Och jag, jag kommer ihåg att, nu kommer jag inte ihåg exakt vad intervjun... Så, jo, just det. Han uttryckte sig väldigt tydligt. Mm. Fuck you mm. var, var det väldigt underbara ordvalet han använde. Jag kommer inte ihåg mot vem eller... Det var väl mot, var väl mot alla som hade kritiserat honom för fyra år sedan när han... Han framstod väl som kaxig och så gick det inte alls bra. Nej. Och det tyckte han väl var skitjobbigt. Ja, jag menar, då, då visade han om en silvermedalj jättestort. Jag tyckte det var jättekul. för jag tycker Han, han, han påminner inte om den, om den vanliga idrott mm. han kanske. Du och jag som har växt upp med fotboll, jag med handboll. Ehm, så då, då är ju dubbeltrappen en, en annorlunda ja. sport. Det, du, du, du utövar dig själv, det är väldigt mycket disciplin och du måste nog till ett helt annat och, och just det här att det, bara, det är samma moment hela tiden. Ja. Alltså det är enorm skillnad mot de flesta andra sporter. Uh, I fotboll så uppstår ju aldrig samma situation två gånger. Jo man skulle kunna säga att ja, en straff är en samma situation varje gång. Ja. Men det är ändå inte det för att liksom, du har olika mycket Du träffar inte på det där. hela nej, tiden. Nej precis. Och han står och gör samma rörelse då. Ja, det, det är en enormt annorlunda sport. Ja, det, ja absolut, det är, det är nog det jag, man kan säga om det, det är reaktionssnabbhet och, och man får ju inte darra på, på handen ja. i en sån sport Så Det var något år sedan en, en, kin, en kines, då var det ju luftpistol ja. som sköt bort sig i sista skottet och man, man såg på handen, det var ja. ju helt tyst ja. där inne för då får du, du får ju du får inte göra något ljud där, Där får du inte ha såna tv-personer som står då. Ah, ja, ja. <laughs> eller Jag får du säga att och ja. de säger att för det mesta. Men man såg ju hur han skakade på honom. Mm. Det de, de dröp ju svett av honom. Ja, då kanske du inte skulle hålla på med den sporten. <laughs> de är aldrig, de är i försiktig tvåna med att över personer i publiken. Men en kines i Peking-OS eller? Nej, det var tidigare tror jag. Det var tidigare tror jag. Men i alla fall, det stod själv till, till alla ensam singelidrottare kallar man, det, kallar man det som utövar ja. sin egna sport själva och får motivera sig själva och så vidare det är inte lätt i fotboll får du massa klappa på ryggen och, och gör inte du ditt bästa så kanske ni vinner ändå mm. ska vi gå vidare med på nästa punkt vår tredje återkommande punkt är kan vi kan kalla den för topp 10 topp 10, top 10. Eh, varannan gång så ger jag dig uppdrag och varannan gång ger du mig uppdrag att till nästa vecka ta fram en topp 10-lista och ämnena, eller man säger ämnena, teman för topp 10-listan bestämmer då såklart den som ger dig uppdrag och det kan egentligen röra vad som helst tycker jag ja, absolut. det kan ju vara någonting som jag kan ge dig uppdrag och sätta ihop en topp 10-lista gällande någonting som jag vet att du kan mycket om mm. eller någonting som jag tror att du inte kan någonting alls om. Eller någonting som jag vet att du hatar. Ja, men precis. Men det är tanken är också att det ska vara underhållande på något sätt för de som lyssnar. Absolut. Ska jag kanske avslöja vilken, vilket tema du får? Du vet ju inte om det. Nej ge, mig, Nej, ge mig uppdraget. Och det blir en ganska lätt början kan man säga. Men du ska till nästa vecka. Man kan också säga att man, jag tycker att man får välja själv om man vill rangordna de här eller inte, alltså topp 10 ifall, ifall man har en etta, om två, om tre eller om, om alla är delar detta. men du ska till nästa vecka ta fram en topp 10-lista över låtar på svenska <laughs> så, så det blir en hat med en gång ja, det är ju lathet men det är också lätt <laughs> ja, men det, det är lätt liksom för mig och bara säga ah, man kom på låtlista men det ska vara låtar på svenska och Låter, det, det, har, det har en till restriktion det är att det får, högst, det får bara vara en låt från en och samma artist. Ja, ah, okay. Du får inte annars veta Att att hade tagit tio gyllene med. <skratt> Nej. <skratt> men, du, men du kan få ha till exempel flickan i en Carl kollportisång som är gulnetidlåt och alla känslorna på en och samma gång som gör en pagästlelåt. Men du får inte ha två. Ja, nu kanske inte du kommer ha någon av dem, men du förstår. Oh, gud, ja. Så det ska vara tio olika artister. Ja. Om man säger så här, hur känner du, att du är det här en lätt uppgift eller en svår uppgift? Jag känner din musik som att varit lite ändå. Jag, jag, du brukar inte gå runt och nynna på svenska låtar. Nej, eller? nej jag, tror, jag tror att ni kan räkna det på en hand när och har gått och nynnat på en svensk, ah, ah. svensk låt. Nej, det, det, är, det är inte min parodgren. Det är långt ifrån min parodgren. Jag... Jag, jag vet inte varför det har, det har blivit så För jag, jag vet under min uppväxt Så var det mycket när jag åkte på semester semester med, med familj och så vidare Så var det, då var det Ledin, det var Järdstad. Jag hade första cd-skivorna jag hade mm. Det var Uno Svenningson Var det den allra första du köpte? Nej, nej jag, jag, jag var nog så pass ung Så upp pengar riktigt till en skiva mm. Så jag fick, jag fick nog den Jag bar om den och kommer ihåg en gång när jag gick med musiken på Bov Coop som det heter idag så ser det, det var det var tagsen. Mm. Då, då hade de här, då, det fanns ju inte den, det utbudet som, som fin, fanns senare och finns idag. då var det liksom det, det var bara en, en sån här rum som, som du hittar sucklor i idag. Mm. de är inte stora ja, som ja, du ja, roterar. Ja. Det, det, det var allt som fanns serieskivor. Ja. och jag kommit tag så på många gånger. Ja, på B.O.V. Ja, precis. det var, fanns skithuset och sådana här. Ja, ja. Det, fann, det, det fanns möjligt att det fanns Bara en kort kuriosa om B.O.V. på Backaplan. Ja. Det var ju där som, eh, vet du William Norberg heter han väl? Han som eh, skådespelare i den här filmen Sökarna. Han spelade ju gangster och han byckte även rån på riktigt. Han, han byckte ett rån där på B.O.V. Backaplan. Eh, där han eh, liksom på lastbryggan skulle hoppa på någon... Eh, skäla ja, där och då var det en som han inte såg som typ tog upp en sten eller någonting och drömde till honom i huvudet men missade ja, hur som helst, det var den för? Ja. ja, nej det var, ja. det var med och jag visste nej, i alla fall, det, det här handlade en sån skiv, jag var med morsan jag morsan, inte heller var större fan utav, utav musik hets, nej nej, inte svensk musik i alla fall och då sa jag att den vill jag för den här skivan vill jag ha. och Uh, att jag ville ha det, det var antagligen för min uh, fasta mormor och morfar. Hon lyssnade väldigt mycket på svensk musik. Det var skiva med Christer. Uh, Sjögren. Christer Sjögren, Aha. ja, precis. Men jag trodde du snakkade om en skiva med Uno Svensson uh, Ja, precis men den hade jag innan uh, den hade jag sen innan. Uh, och det var din första skiva, Uno Svensson Ja, jag tror jag fick tre stycken, var Uno och. Uh, Ja, även Nordman. Ja, ah, Nord jävlar var bra. Han var riktigt bra. Men med, med ah. ah. eh, det är skillnad de, med vandrare. Det gör det ont med att gå ändå. kanske var, att näst, kanske var nej, nästa. Nej, det var det. Jag vet var, var, ja. ja, de var det första skönt, men det var det första skönt jag hade i alla fall. Och eh, jag menar, Absolut, Absolut Music eller absolute Dance. Någonting jag tror. De var redan uppe på nummer åtta då. Ah. Men jag vet att de första Absolut Dance eller Absolut Music släpptes ju till och med på på vinyl. Ja, och kassett fast det var säkert också. Jag har säker ja, också. Men jag okay. när jag satt och läste om det var nå år så de första och släpptes på vinyl och ja. det var ändå ganska tidig, om det kallar franchise. Ja, ja, visst, ja. Jag det innan. Extremt med... fanlandsdyck. Ja, de håller på en idag? Gör de det? Ja, de då släpper väl sådana sjut bara att man inte ser så mycket reklam om på TV. Men är ju köper de. Vem köper skivor? Ja, du. Ja, men just de, den typen av skivor är väl också unga? Det är, de här, det är ju hits, radiohits ju. Ja, ja, ja, precis. Ja. Man gör en spellista på Spotify istället. Ja, ja precis. Exakt. Och jag tror att idag för på de här skivorna var det väldigt blandat. Det var sällan rock. Jag har ju stort intresse för rock. Men det var ju sällan med, ja, det var sällan med rock på de här skivorna. Det, ja, det var ju radiohits. Men det var ju ändå... Det var ju sällan samma artist som hade gjort två låtar på en skiva. Mm. Och det är inte Nej, så det har de just... det aldrig. Nej, precis. Jag... Jag, jag tror inte att det fångar nog så många idag. Nej. Men ändå tror jag att de ger ut sådana här en gång om året kanske. Absolut 2012. Ja, just absolut, det. Det, fanns ju, det var ju olika. Om, om man, man säger French. French. Mm. Most Wanted var en. Men Absolut. Det var ju både Absolut Music och Absolut Dance. Det var ju samma. Vad fan hette det skivbolaget? Och det är EMI. Nej, det var något, inte något av de här... Jag vet inte fan, men de måste ju tjäna pengar som fan på den tiden. Ja, de skattar sig lyckliga nu. Men det var ju rätt tiden för det. Absolut. Det fanns ju inga annan möjlighet att få Men jag tänkte också på den första skivan. De tre, du visste vilka tre ungefär. Jag vet vilka som var min första. Backstreet Boys, Backstreet Boys. Backstreet Boys var ju artisten och deras första album. Hette också Backstreet Boys. Självbetitlad. Självbetitlad, just det. Men vad, vad, är, vad är samma liksom en milstolpe i, sitt, i ens liv förstår man köpte en skiva ja, vad, nu, jag vet inte första låten jag lyssnar på Spotify kommer ju inte någon som är född 2005 minnas för det gör man liksom, vad jag menar, det finns inte den riktigt längre. och det är ju skitbra att det inte finns för det är klart att man hellre betalar 99 kronor i månaden och får 5 miljoner låtar än betalar 129 kronor och ja, skitbart ja. ja, men men så det är en fråga som man inte kan ställa på en dejt i framtiden. Vilken var din första skiva? Nej ja, men just det, mitt uppdrag. Så var det. Ja, jo men svenska låtar. Jag märkte det för att min sambo kommer att ha så mycket kul åt det här. Mm. För hon, hon älskar svenska man, stort fan av arvingarna. Jag, jag klarar inte riktigt av ja absolut inte sån i mina musik Men är det det som du gör Varför lyssnar du inte på svensk musik? Om du får vara så sådär själv, du vet vad heter det, amatörpsykolog på dig själv <laughs> Ja, det är det jag har försökt tänka och komma på ett bra svar på det flera gånger Jag vet inte för när, när, jag gör ungefär samma sak när jag lyssnar på svensk och engelsk musik mm. att jag, jag lyssnar på texten det gör jag. jag. Jag uppskattar alltid en bra en bra, baseline, en, bra en, en bra melodi. Mm. Det gör man. Men jag vet inte, på, på något sätt så tror jag att det har att det låter bättre på engelska. Det kan Det kan bli så att man ser man av och allt är så amerikaniserat. Det kan jag också inälla på ibland. Men ändå sitter jag där och lyssnar på amerikansk musik. Nej, nu ska jag inte säga amerikansk men säga engelsk musik. Musik på engelska. Mm. <hör> men varför jag vet inte, men jag har ju några svenska låtar absolut som jag har jag, jag lyssnat på som har hängt med och jag kan om, om någon sätter på gyllene gyll gyll tider de skivna dammas jag av varenda varje sommar, varenda ja. sommar. Om, om man ja, lyssnar man, på gyllene tider på vintern är man konstig då är man ett fan ja. <laughs> Just det. Ja. då är man ett fan men annars så de, de, de, de har ju många texter om sommaren så man kanske använder det för att värma upp vinternatten. Men eh, annars så, så lyssnar jag nog på ju, oh, När jag lyssnar på svensk musik. Det är ju själv när det samordnar med och, eh, och jag inte får välja musik. Ah. Men det är också för... topp 10-listor. Eh, jag tänkte lite på det här nu. Jag har gjort ordningen. En, en lista med topp 10-listor teman kan man säga. Yes. Som jag, vi kan ta av sen. Men i vilket fall som helst så tänkte jag på hur, hur många... Olika ämnen skulle jag Liksom kunna komma på En topp 10-lista bara, bara sådär Det är väldigt få, men det är de sakerna Som man är som är ens expertområden då egentligen Djur. Ja, så du mm. så jag ger dig, Kanske ger dig uppdrag nästa vecka Att göra en topp 10-lista på topp 10 -liste tema. Ja, det hade ju varit en lista. Men du tror där, jag redan va? att du ja. har gjort det nämligen. Ja. <laughs> Så och jag Jag har säkert bara att jag kan komma på En rolig topp 10-lista till dig Det ska du inte vara orolig för ja, ja. Men det ska bli spännande och jag tänker att då, nästa vecka så, så får du presentera den här och eh, så får jag ställa lite frågor och, och, och vad tänkte du här och, och du får förklara och, och sådär. Eh, det ska bli väldigt spännande faktiskt. Och, och du, den går, kommer också göras till en Spotify-lista antar jag som vi kommer eh, lägga upp på vår blogg eller hemsida. Där. Vi så vi får se om jag har tid att gå igenom alla tio, antagligen vi, jag går igenom fem. Vi går igenom några. Ja, ja vi får ja. se beroende på hur lång tid det tar. Jag har antagligen inte mycket att säga om varje låt. <laughs> men men de, de flesta låtar. Det kan ju, det kan ju bli. Alltså, det kan, det, man, inom psykologin så kallar man ju det för en trigger. Vissa låtar, en, en, en svensk låt. Sen ska jag tänka på någon. Det är ju eh, Thomas Ledin med. eh vad heter den nu? Inte, du kan lita på mig. Ja. Du kan med mig, den kommer upp. För jag, den ska att jag har nästa, nästa veckas avsnitt. Men jag vet jag, den hade jag med mig en gång på, i skolan när man fick spela upp en mm. låt. Det var nog när vi var så små så vi hade, in, vi hade inte olika ämnen utan vi bara rullade på. Mm. Och då, då var det antagligen fredag att ta med dig det du vill och, och prata lite om det. Mm. Då hade jag med mig den och fick spela upp den för klassen och det tyckte jag var jätteroligt för då tyckte jag att den var bra. Alla jag tyckte det var för, antagligen för Ja, jag kunde ju inte engelska, man hade ju hört eh, engelska låtar, men, men ja, det, det här var de som fanns mm. i närheten. Det var det enda jag hade kassett på, jag hade ju ingen cd skiva med, med några andra låtar. Det var ju innan jag hade fått min första CD-spelare eller cd, mm. cd eh, Men i alla fall, den, den, den satte igång en, det är en trigger för mig, för det, den tar den fram en, en, glad, en glad känsla. Ju, men, mm. ja, och det, det är ju är, är, är, är svensk rock. Mm. Så det, det, det, var ju ett, det var ju stort för mig. Jag tyckte att den var, jag att de var bra, att de är bra. Men även för att du lyssnar på det För det finns andra låtar som lyssnar på istället. Men det finns ju sådana här låtar som, som skapar vissa känslor hos en. Och det, det är ju väldigt intressant ämne. Ja. Det finns ju även låtar som väcker dåliga känslor hos en. Mm. Mm. Och det kan vi ju prata ja. lite om. Och du är ju någon sån låt som, som skapar, ger dig en lite dålig känsla. Kanske det dig kalla kårar ryggen. Ja, alltså... Under tiden jag tänker på det så kan jag väl säga att det, För det som är farligt Och härligt är väl om man är ihop med någon Så har man en låt ihop det är ju, och, och sen så tar det slut kanske eh, Och det, det måste ju vara Den mest extrema formen av Förknippa en låt med någonting Eller någon annan, mm. eller hur? Ja. ja, men det finns ju men Jag, jag har ju till exempel eh, Många låtar som När jag hör dem, jag lyssnar inte på dem så ofta nu Men för under en viss tid, kanske för 50 år sedan lyssnade jag väldigt mycket på de här låtarna och då får jag ju tillbaka samma känsla i kroppen som jag hade när jag brukade lyssna på de här låtarna. Och det behöver inte vara en bra eller dålig känsla det är bara en känsla. Eh, till exempel Young Legends första album Get Lifted tror jag det heter. Det, det lyssnade jag på en vintern 2000 ja, när det kom. Och varje gång jag lyssnar på någon av de låtarna så får jag den känslan. Men det är verkligen en dålig eller bra känsla. Eh, men jag vet att jag eh, det här pratade vi en annan gång om just det här med med Om man som ringsignal på sin mobil Ska ha en bra låt Och jag hade tagit Någon Jackson 5 låt Som eh, ringsignal är fel Men alarmsignal på min mobil ja. Ja. Men då det förstod jag ganska snabbt Att det här är inte bra För vi har valt en bra låt Och jag kommer ja. inte tycka om den sen eh, Så det slutar jag med eh, En veckaklockan är ju fånigt ja. Och det, en annan, bara en, ett kort Lite stick på det här, var att En gång så, på en arbetsplats Där, jag var, där hade en tjej samma signal som jag hade som alarmsignal hade hon som ringsignal. Så varje gång det ringde hennes mobil, då fick jag ju den här nyvaken, eh, nyss väktkänslan. Det var inte bra, eller. Men om jag har en, om jag har en låt som, som, vad sa du? Om jag har någon låt som jag förknippar så... Ja, ja, men jag tror du förklarade det på ett eh, väldigt bra sätt. Du, ah. du, du hade en sån alarmsignal som sa... Inte, inte bra, det får bli dagens tips. <laughs> ha inte en, en, bra, en bra låt som du gillar samma alldeles. För du kommer få den känslan varje gång. Ja, och om du är ung och uh, precis på att skaffa en pojkvän eller flickvän, ta inte en låt du gillar och gör till er låt. Vi <laughs> <För>, alltså, <laughs> kanske låt. inte slår ihop för alltid. Ta en låt som du gillar ja, precis. <laughs> och ta, ta, ta en låt som inte är så jävla känd gör, gör som, som man gör idag på Spotify som man har möjlighet till idag tack vare Spotify. Nu lyfter vi upp Spotify mm. väldigt mycket där man kan ju sitta, ibland om man har en sån dag då sitter man och man börjar med det bandet man gillar. Man klickar på texten och då får du upp hela deras, alla deras album, deras topp 5 men uppe till höger så har du även möjlighet att gå in på liknande band. Mm klickar dig så långt bort du bara kan, Nej, just det, just det. ta ett band som du aldrig har talas om, ta deras, ta deras topplåt för guds skull, det kan ju hända att de bara har en procent av hela befolkningen som gillar den Ta den låten och så gör du, ger du din partner en förbannat stor härlig blöt kyss och säger att det här är vår sång, ja. då kommer det bli så och du behöver aldrig oroa dig för att du kommer att höra. Ni kommer ju höra den här sången. Men när det, när det tar slut och det skjuter sig. Då behöver du aldrig lyssna på den <laughs> låten igen. <laughs> det är en jävligt faktiskt. Det, det var jag hade gjort. Eller det var jag hade gjort. Ja. Nu har jag inte gjort det. Får, man, får jag fråga om ni har en låt? Absolut, vi har en låt. Vill du berätta vilken, eller det kanske inte du vill. Jo, absolut. Ja. Det, det, det är ingen. Det, det är en spansk låt. Det är sångaren i El canto del loco. Ja. Med äh, Amaya Montero också från... Äh, se, de heter... I, jag är ju på om du pratar om artister eller om du nämner låter. Amaya jag. Montero är i alla fall en, en sångerska som... Äh, vad heter det? Livvokal, hon är ledsångare. Nej, ledsångare det heter det, va? Vad heter det ja Front? Ja, frontfigur och eh, frontsångare, säger vi, i det spanska bandet. Eller vad? Eh, frontsångare i det spanska bandet. Vad mm. är mm. attanskigt? Men, men vad heter låten eh, lå Låten heter Podeser. Vad betyder det? Jag, jag, har, jag har haft svårt att översätta det, exakt. Med eh, Kan kärleksfullt. Cam det är Cam det. Camora. Cam det det, det det, eftersom jag anser mig själv vara hyfsat på spanska mm. så borde jag veta men eh, kan, det, kan det vara så kan det vara så Aha, okay. I, i, i, detta, i detta fallet men i alla fall den, den låten har vi eh, mm. jag, jag är väl ett, jag har även fått ut av ett kantorlock över ett spanskt eh, hårdrocksband lite lite amerikansk college eh, rock ah. över dem men de har även gjort några mm. några lugna låtar en en utav dem är den här låten för hon, monterar Montero har en fantastisk röst enligt mig och den här låten kommer jag väl jag kommer lägga upp den på, på hemsidan så faller jag... hur, hur kom det sig att det blev den man hör ju så här om folk som att på första dejt så dansar vi tryckare och så kysstes vi och då var det den här låten och det blev den hur, hur blev det till det här går inte sen, hela hela, eh, hela historien om hur vi träffades blev ganska utdragen till skillnad från, ja, det har aldrig hänt tidigare när jag har träffat en tjej för min sambor idag är ska jag säga min första flickvän mm. Och vi träffades, vi träffades i Skövde Och Vi Ja det, det blev väldigt utdraget, jag bestämde mig för att inte gå all in direkt mm. Jag tänker, jag har hört att man ska göra så här. Mm. Det var så jag, jag gick inte på några tidigare erfarenheter för i så fall så hade vi försökt dra över. Du gick på tidigare erfarenheter och gjorde absolut inte så. Ja precis ja. så jag vill säga. Jag, jag valde att göra det som jag inte har gjort innan mm. och det tog tid, det tog, det, tog, det tog flera månader men till slut så utvecklades det till ett, till ett jättebra, jättebra förhållande och det, vi är fortfarande extremt lyckliga. Mm. I alla fall när kom tillbaka till den här låten, det, det, tog, det var väl i andra månaden skulle jag säga någon gång, då var vi hemma hos en av hennes vänner Alltså andra i... månaden när det hade blivit någonting? Ja. Alltså när ni kanske hade känt varandra i fyra månader? Eller något. Ja, ja, men så, ja, det kanske var någonstans runt fjärde månaden, ja. Eh, precis som du skulle eh, och Då var vi hemma hos en av hennes vänner som eh, också är väldigt intresserad också prata spanska och så satt vi på en playlist eh, och då med, med spanska låtar ja. en stor av våra var den här låten på SR och då bjöd jag bjöd jag upp och ja, jag, sjöng med, jag sjöng med. eftersom jag är den som pratar spanska så eh, sjöng jag med låten eh, i örat under hela låten och ja. efter det så, så blev det ju våran låt i Ah, blev, så ja, ah. det, jag blev lite överraskad om ah. mig själv ah. faktiskt, för det är ju något som jag aldrig har gjort innan ah. och det blev våran låt efter det och nu, nu när vi har flyttat in i vår nya lägenhet och håller på att dekorera så ska, har hon tryckt upp en, en, en wall sticker mm. med den här texten vi har inte riktigt kommit över hela texten. Nej, inte hela texten. Men typ. bara första, första biten av refrängen. Ja. Vi har inte riktigt bestämt för att vi ska sätta upp den än. Men jag tyckte det var väldigt ja. fin gest från, henne, från hennes ja, sida. Ja, verkligen. Mm, absolut, så den ska upp. Och det är en, låt som, en positiv låt. En väldigt positiv trigger. Ja. Och det, ja, jag är väldigt glad att vi har den ändå. Ja, ja vi klarar Ja, jag tror att vi, vi, vi tackar så mycket för att ni har tagit er tid att lyssna. Vi har hoppas ni har haft kul. Vi har haft kul. Det här har alltså varit första avsnittet av Kalios ja, Podcast. Ja, det här är Pilotsläs första avsnittet av Kalios Podcast. Ja, vi ses. Vi hörs nästa Va? vecka.